Jó reggelt kívánok! Ma a 2019. január 21. -e, hétfő van, a pontos idő 4 perc számolott reggel 7 óra. Valószínűleg derült égre fognak ébredni mindazok, akik még nem ébredtek föl, és akik egyáltalán felébrednek. Jelenleg mínuszok vannak, fenn a hegyen több mínusz, itt a síkságon pedig kevesebb mínusz, de mínusz szálljának időt arra, hogy az ablakokról, mármint a gépkocsíjuk ablakáról le kell kaparni a jeget, olyan autóval ne induljanak el, amiből nem lehet kilátni. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás a mai is kísérleti műsor, ha nem az utolsó, akkor legközelebb majd 2019 január 22-én kedden találkozunk. Itt szeretném elmondani, hogy kerek egy hét múlva, és nagyjából még 12 óra, ismét lesz nagyon messzire jött ember, az Aquarium Club volt lokáljában, az Erzsébet téren, ha így hívják. Résztvevők Bakács, Filippov, önök, meg én. A belépés változatlanul dítalan, hogy mire beszélgettünk, a helyszínen meg tudják este fél-nyolc óra után. Az Angel Hart magyarul Angyal Szív című film zenéjét hallják, melynek rendezője ellen Parker volt. Executive producer pedig Andy Vajna. Maybe the cemetery. one of Életének 75. évében hosszú betegség után Budapesti otthonában elhunyt Andy Vajna, a magyar és a nemzetközi filmipar meghatározó alakja filmproducer nemzeti filmipar fejlesztését, felelős kormánybiztos. Köszönöm szépen a telefonokat, nem fogadok semmiért. Andy Vajna 1944-ben született Budapesten, 1956-ban 12 évesen egyedül menekült el Magyarországról, és a vöröskeres segítségével Kanadába emigrált. A család végül Los Angelesben talált ismét egymásra. A Kaliforniai Egyetemen ucl é tanult, majd az egyetem mozgókép tanszékén kezdett el dolgozni. Később fotós vállalkozásba kezdett, majd Hongkongban a készítő vállalatot alapított, és mozit üzemeltetett. Ezt a szöveget a Nemzeti Film Alap oldalán találják. Andy Vajna a világ egyik legnagyobb tekintélyű producere volt. Producerként 59 film Fűződik a nevéhez, köztük olyan Világszerte ismert és elismert alkotások Mint a Szabadságszerelem, a Zenedoboz a music box, a Rambo filmek, Az Angyalszív, a Terminátor, az Evita Vagy a Jákob Lajton járja Az 1997 És 2019 között Gyártott magyar filmek közül a legmagasabb Nézőszámot Andy Vajna filmje A miniszter félrelép ért el Andy Vajna soha nem Felejtette el magyar gyökereit és mindig odafigyelt a hazai filmiparra Erős közül biztosként 2011 óta a magyar filmszakma érdekében dolgozott, irányítás alatt a magyar film újra a világ élvonalába emelkedett. A filmtámogatási rendszer konszolidációját követően nevéhez fűződik a Magyar Nemzeti Film Alap létrehozása. Az ő kormány biztos időszakához olyan nagy magyar sikerek születtek, mint a Saulfi, a nagyfüzött, a kincsem a testről és lélekről, az 1945 és a buék. Szerepe a magyar filmipar fellendítésében elvitathatatlan. A Magyarországon forgató filmek volumen regnálása alapcsem ötszörösére nőtt. A filmlap által támogatott magyar filmek több száz nemzetközi díjat nyertek el köztük az oscart a Golden Globot és az Aranymedvét. Andy Vajna az elmúlt héten azt mondta közvetlen munkatársainak: It is my passion to give back. Azaz az volt a szenvedélye, hogy maradjon, illetve elnézést, azaz az volt a szenvedélye, hogy visszaadjon valamit annak az országnak, ahol született. A magyar nemzeti film alap Endi Vajnát saját halottjának tekinti. 2019. január 21-e hétfő van, három perc múlva lesz reggel, negyed nyolc. Ez a Kéfe minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és Fiala János műsor. Önök az én hallgatóim, én pedig Fiala János vagyok. Ahogy kinézek az ablakon, derült reggelre ébrednek, valószínűleg sütni fog a nap. A hőmérséklet mínusz tartományban, a hegyen, ahonnan jöttem. Több mínusz a síkságon, kevesebb, jegesek az ablakok, mint az autók ablakai takarítsák meg, hogy kilássanak. Ez egy fontos szempont. Kerek egy hét múlva, és most már nem is kell hozzá 12 óra, pluszban ismét lesz nagyon messzire jött ember, az Aquarium Club volt lokájában. Bakáccsal, Filipovval, önökkel is velem, a belépés díjtalan, a téma a helyszínen derül ki, aki eljön, azzal egy láthatatlan blanketta szerződés is köt arra, hogy bármikor mikrofont kaphat a kezébe, és abba a témával kapcsolatban illik megszólalnia. Mihály György! Úgy ismerkedtünk meg, hogy valahogy én voltam a legalkalmasabb arra, hogy elvigyem a Vörös Zsarucími filmjét egy napra Moszkvába forgatni. Nem hitte el, hogy képes vagyok rá, csak amikor együtt álltunk Schwarzeneggerrel, Hegedys Lacival, meg vele a Vörös téren, csak akkor. Hálából olyan ajtókat nyitott ki nekem Los Angelesben, amikről akkoriban magyar filmes nem is álmodhatott, írja Mihály György ő hozta a 80-as évek vége felé az amerikai bérmunkafilmeket Magyarországra, és talán amiatt, hogy Akriban, kinyúlt filmes pólóban, koszlott farmerban és tényleg lyukas mokaszínban járkált, nem tudtuk mi elhinni magyar filmesek, hogy akkor ő volt a világ egyik legsikeresebb filmproducere. Neki köszönheti az amerikai film, hogy a stúdiókkal szemben megalakult a Független Amerikai producerek Szövetsége, hogy ma az angol nyelvterületen kívül előre eladás bevételeiből lehet finanszírozni az amerikai játékfilmgyártás egy jelentős részét, írja, illetve írta nekrológiában Mihály György. Hihetetlen szaktudással rendelkező pasas volt, annyi minden tudott a filmgyártásról, a forgalmazásról, a televíziózásról, hogy amikor 1988-ban a csodálatos Gárdos Istvánnal hármasban, meg a mafilmmel és a hungarofilmmel megalakítottuk az interkomot, a két fiatal lelkesedés, az ő kapcsolatai és mérhetetlen tudása sikerre ítélte ezt a vállalkozást. Amikor néhány év után kideült, hogy István halálosan beteg, minden elképzelhetőt és elképzelhetetlent megtette a gyógyulása érdekében. Hűséges barát volt, ugyanakkor kőkemény, kérlehetetlen üzletember, képtelen volt szeretetet adni és főként szeretetet elfogadni. Végtelen, bántóan bizalmatlan volt a világgal, az őt körülvevő munkatársaival, de legfőképpen saját magával szemben. Nagyjából tíz évet tölthettem el a környezetében. Nagy mesterem volt, mérhetetlen tudással és kellemetlen nyers, kiméletlen gyanakvással. Rajongásig szerettem, bármit megtettem, volna érte. Hiába mondanám, hogy szépen élt véget a kapcsolatunk, nagy fájdalommal hagytam ott közös gyerekünket, közben olyan sebeket kaptam, amik talán négy-öt éve tudtak csak beforni. Írja a nekrológiába Mihály György. Az elmúlt 20 évben összesen egyszer találkoztunk az én kérésemre. Szerettem volna, hogy valamelyikünknek ebből a világból mennie kell, ha valamelyiknek ebből a világból mennie kell, békében tudjon visszanézni a másikra, hogy ő nem akarta. Haraggal vált el tőlem, én pedig azóta sem tudtam elmondani neki, hogy milyen hálás vagyok azért a tíz évért, hogy valóra váltotta az álmaimat, hogy eltűrte a makacságomat. Írja illetleg írta nekrológiában Mihály György. Fájt neki a világ, ezért fordul sokszor olyan emberekhez, akiknek a barátsága az ő létét, fontosságát igazolta. Kötődött az argentin elnökhez az Evita forgatása kapcsán, Orbánhoz, aki segített neki megvalósítani nagy álmát, hogy az ővé legyen a legnagyobb magyar média birodalom. Mérhetetlen tudását és produceri minőségét tükrözi az elmúlt néhány év sok sikeres filmje. Magyarország az európai kontinens legnagyobb filmgyártási szolgáltató országává vált a közveműködésével. Eltévedt, mert annyira fontos neki, még egyszer, eltévedt, mert annyira fontos volt neki a hivatalos, a hivatalos elismerés, a kormányfő figyelme, nyilvánvalóan számító támogatása. Igen, hibázott, mint mindannyian. Lehető nagyobbakat, vagy legalábbis feltűnőbbeket. Nem mentegetem, de nem dolgom, hogy ítélkezzen felette. A szeretetem viszont soha nem múlik. Nyugodj békében Endi zárja, illetve zárta sorait. Jó néhány órával ezelőtt, Mihály György said, Toots, I love life, I love life, it's ended, and it won't, won't be the same no more, she had two cups of coffee, and I had one small cup of tea, she just walked out of my life. Left them low down, dirty blues with me It was on Oh Lord, it was on On a rainy day One time for two It was on Oh Lord, it was on Ma a 2019. január 21-e hétfő van, a pontos idő három perccel múlott negyed nyolc, de mire ezt befejeztem, már négyel is elmúlott. Úgy tűnik, hogy derült ég lesz napközben, vagy legalábbis fél nyolcra nagy valószínűséggel hideg van, égesek az ablakok mint az autók ablakai, azokat legyenek szívesek jégtelenítenni, hogy biztonságosan közlekedhessenek. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A mai nap is kísérleti, ha nem az utolsó, holnap ismét találkozunk, és akkor, ha úgy gondolják, telefonálhatnak, a mai műsor telefonálókat nem fogad. Elérhetőségem dörö.fialajanaskukac.gmail.com Divinyi Réka Sokan sok mindent írtak, mondtak róla, aminek egy része igaz volt, egy nagyobb része pedig nem. Én a magam igazságát tudom, kevés a nagyvonalú, bölcse figyelmesebb embert ismertem. Már akkor lehetőséget adott és bizalmat szavazott nekem, mikor még senki sem voltam. Ő pedig világhírű producer, és azóta is bármikor fordulhattam hozzá tanácsért vagy segítségért. Minden bemutató után az első között volt, aki felhívott, hogy gratuláljon vagy biztasson. Egyszerű emberi gesztus, mindig a legjobb pillanatban. Rengeteget tanultam tőle, hihetetlen orra volt a sikerhez és a hibákhoz is, és ha nem is értettünk mindenben egyet, Rendszerint kiderült, hogy neki volt igaza. Nagy és megbocsájtó szíve volt, lehetett nála hibázni, és mindig újra újrakezdeni. Nagyszerű humora volt, nyitott volt mindenre, és telistele volt ötletekkel, tervekkel. Ha akart valamit, rögtön a csúcsra tört, szeretett sielni, egész a versenyzéséig vitte, szeretett enni, megcsinálta a város egyik legjobb éttermét, szeretett utazni, vette egy repülőt, szeretett filmeket készíteni, Hollywoodi meg sem állt. Aztán hazajött, hogy átadjon valamit a tudásából, amit évek alatt felhalmozott. Hihetetlen eredményeket ért el, amikre csak ő lehetett képes, de ez a munka félbe maradt, pedig még sokáig szükségünk lett volna rá. Tudtuk, hogy idős, hogy gondok vannak az egészségével, de több energiája volt bármelyikünknél, elképzelhetetlennek tűnt, hogy valahogy is kifogy belőle. Ezen a héten kedden találkoztunk volna, gondolom egy újabb ötletét akarta megosztani. Isten veled, Andy, remélem elég sokszor mondtam neked, hogy köszönöm. Zárja sorait, Divinyi Réka. Oh: no, huh? yeah, I was my father. beautiful. They're the kind of eyes that can tell just what's going on inside. Ma a 2019. január 21-e hétfő van, a pontos idő 9 perccel múlt reggel 48. Ez a kéfeje minden, minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. A hallgatók és fiala János műsorán ne felejtsék egy kerek hét múlva. Nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club lokájában. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás úgyhogy én most csak annyit tudok mondani, hogy minden bizonyjal. Önök ott lesznek, Bakács is ott lesz, a Filippov is ott lesz, és remélhetően én is ott leszek. Fél nyolctól az Aquarium Club volt lokájában. A következő e-mailt csak részletében olvasom fel, ez holnapra való, ha egyáltalán való, és nem mára. XY küldte, aki férfi 5 óra 51 perckor, és miután éjszakai műszakos most alszik. Miután elküldte nekem a telefonszámát, szép álmokat kívántam neki ismeretlenül. Kormos Anat gyászolok. Egy barátom azt tanácsolta, ne írjak erről a témáról, mert túlságosan vékony jég. Nekem pedig az jutott eszembe, hogy magamba folytott riposztként, hogyha vékony jég azzal kapcsolatban véleményt nyilvánítani, hogyan kéne reagálnunk arra, ha valaki meghal, akkor üsse, <coughs> szakadjon be alatta, mert ez a jég nem megfelelő élőhely. Ma reggel, az írás szempontjából tegnap reggel meghalt Andy Vajna. Az internetet pedig rögtön elárasztották a haláláról és a felesége anyagi fellendüléséről szóló és itt hagyom abba. Ez az e-mail holnapra sem való. De ha beszélni kell róla, ha, akkor holnap. Ma, 2019. január 21-én, Andy Vajna halála után másfél nappal, vagy kettővel, ezeket a sorokat pont-pont-pont felolvasni. Dreams of you, honest I do. You are so sweet. What's that tune you're singing? You don't know it. It's one by Johnny Favorite. My mom used to sing it to me all the time. A 2019. január 21-e hétfő van, egy perc múlva lesz reggel fél nyolc. ez a kéfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Simó György Egy volt belőle, és most már majd annyi se lesz. Olyanoknak, akinek a magyar film és a magyar kapitalizmus vanya voltja és lesz -e igazán fontos, és én olyan vagyok, Andy Vajna András nem volt kikerülhető ember. A halála sem az. Ebben a dühös antikapitalista országban az ő történetét is az iskolában kellene mutogatni, ahogy az összes többi sikeres vállalkozóét is Andy groove Soros Györgyék tucatjával hogy melegedjenek bele az emberek. Mesélni kéne a fiúmei kávébehozatali társaság cégvezetőjéről, a Weidmannak született Vajna Györgyről, aki nem tudom, hogyan keveredett abba a helyzetbe, hogy a németek által megszállt Magyarországon 1944. augusztus 1-én kezébe vette akkor született András fiát. Aznap tört ki a Varsói felkelés, és aznap derült ki, hogy egy a nácik és a szovjetek közé szorult népnek soha nincs mivel reménykednie. Ki tudja, talán ez is benne volt, hogy 12 évvel később a Vajnák elhagyták ezt az országot. Vajna András egyedül a Vörös Keresztel a szülők meg ki tudja, hogyan és miért nem vele. Írja írta a nekrológiában, De tudták, mit akarnak. Los Angelesben kezdtek újraélni, Andy Vajna naponta álmodta újra az amerikai álmot. Abban a korban nőtt nagyra Hollywoodban, amikor azt még joggal hívták álomgyárnak, és ami a saját filmjeit illeti sohasem tudott túllépni ezen. Arról is kellene beszélni egy film és vállalkozás történeti órán, miért és pláne hogyan keveri-kavarja magát egyre feljebb a pénz és a siker világában ez a határokat nem ismerő, a történelemből Amerikába csöppent srác. Egy gyakorlatias ügyes kockázatvállaló és vagány vállalkozó története az övé és több ezer főt foglalkoztató parukkaüzlettől az ázsiai filmforgalmazó cégen át Hollywood első vonaláig és aztán tovább az óperencián túli újra született Magyarországig. Írja, írt a nekrológiában Simó És egy messze nem példaértékű emberi is, aki sehol nem tudta összeszedni azt, amit véletlenül már gyerekkorában sem kapott meg, szerethetőséget, eleganciát szolidaritást ki tudja még mit ha pénzről volt szó sohasem volt válogatós, de viszont ügyes ez volt a szakmája, a hivatása és a menedéke is láttuk, ahogy rettenetesen értett ahhoz, amit csinál, de nem akartuk, hogy a gyerekeink ilyen emberek legyenek láttuk, hogy előrelépést és hozza a magyar filmiparba de közben a szemesem rebbent, amikor egyszer csak már nem a piacról ömlött hozzá a bevétel hanem a közpénzpatakból. Nagy vonalú volt, hagyta kibontakozni maga körül az embereket, olyat is, akiknek filmjeit nem szerette, de volt, hogy a sajátjaként tekintette az útjába került siker és pénz egy jó részére. Írja, írt a nekrológiában Simó György. Bátor ember volt, aki kinyában le sem szaharta, mit gondol róla, vagy a férfiasságáról a tömeg. Rengeteget adott azoknak, akik vele dolgoztak, de sokat is vett el tőlük, fölük a lelkükből. Sikeres volt, mert értett hozzá, és az is akart lenni. Minden más pedig megvetett a pénzen. Minden más pedig megvett, Freudizmus. És minden más meg, pedig megvett a pénzem. Legalábbis ezt láttuk az utcáról a jaktja és a magárepülője felé kukucskáva. Írja a nekrológiában, illetve írta a nekrológiában Simó György. Öncsinált amerikai ember volt, és amikor Magyarországra visszakerült, akkor az is maradt. Akkor is az maradt. Ment előre, ahol csak lehetőséget látott. És most majd nem lesz itt ilyen. Furcsa hiány lesz ez. Építette egy jól működő rendszert a film szakmában, aminek az első perctől kezdve látható gyengéje volt, hogy a személyek köré épült. Nem kell hozzá okosnak lenni, hogy lásd, nélküle fenntarthatatlan lesz. Azok, akik ezt a sorsot se kiköpni, se lenyelni nem tudják, leköpni nem most próbálják meg. Az ok, amiért most mindenki gyűlöli, nem belőle, hanem belőlünk ered, mert mi nálunk lehetett ilyen. Mert minálunk nálunk lehetett ilyen. Amiért pedig tisztelni lehet, azt magának köszönhette. Nem neki tartozunk azzal, ha megértjük, hanem a saját elmulasztott lehetőségeinknek. Nyugodjon békében. Zárja, illetőleg zárta sorait még tegnap Simó György. Ma 2019. január 21 ike hétfő van, 4 perccel múlt fél nyolc. Rövidesen felhívom Bereczki Csabát, aki akárcsak Kovács András Bálint Párizsban tartózkodik. Herald Angel? Uh well yeah, I could be free. Johnny Ma a 2019. január 21-e hétfő van. A pontos idő 6 perc múlva lesz 31-8. Derült ég, mínuszok, napközben is maradhat belőle, óvatosan közlekedjenek. Ez a Kéfei minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem az utolsó volt, holnap találkozunk, hétfőn pedig egy hét múlva, és már nem is kell hozzá 168 óra, ismét nagyon messziről jött ember lesz, az Aquarium Klub volt lokáljában, Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem. A témát majd megtaláljuk. És következő beszélgető társam, vagy inkább beszélő, nagy valószínűséggel szintén ott lesz a filmiparból Berecki Csaba. Itt és most annyit szeretnék elmondani az árbocskosárból, hogy az elhangzottak és a nem elhangzottak alapján, meg ami bennem van, ma egyetlen dologról beszélek. Beszélgetek, olvasok és gondolkodom. Ez pedig Andy Vajna élete. Most pedig halála. Holnap ez nagy valószínűséggel folytatódik, de másképp. A telefonokat nem fogadok. Két embert kértem fel, hogy beszéljenek róla. Mind a kettő egyből elvállalta, a attól, hogy külföldön vannak. Az egyik a Magyar Nemzeti Film Alap kuratóriumának tagja, Kovács András Bálint, a másik pedig Berezki Csaba, akit rövidesen hallani fognak. Az Indexen Brückner Gergely vezetőírásában már arról szól a történet, arról szól a fáma, hogy osztják fel azt a birodalmat. A szó és a szó értelmében, ami Endi Vajna után maradt. A mai Keifei talán azért, talán, mert erről tegnap nem beszélhetett, ha beszélni fog, ha... Akkor holnap tűziműsorára. sorára Ma ez csak érintőlegesen kerülhet szóba. Mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Elérhetőségem, dörök pont, gmail.com. Lehet? Lehet? Én amit el akartam, vagy el tudtam mondani, úgyhogy utólag ne szégyenkezzek semmi miatt, viszont elmondja mindazt, amit szeretnék, azt az elmúlt közel háromnyed órában elmondtam. Halottam. Két embert fogok hallgatni, az egyik teleszel, a másik Kovács András Bálint. Téged, vagy veled a munkám össze Kovács András Bálint, pedig a csoporttársam volt a bölcsészkarom. Ha szükséges, kérdezek, de semmilyen vonatkozásban nem szeretnék okvetetlenkedni. Figyelek! Uh, jó legtölt kívánok! Uh. Hát, a, elsősorban a, az a közben, amit ez a, a Simó uh, Györginak, ez a levelem, amit felolvasztál, és én is uh, uh, olvastam tegnap, ami egy nagyon szép levél, de ugyanakkor meg uh, hát tartalmaz vajat, hogy ami, ami egyáltalán nem felel maga valóságnak, csak nagyon jól hangzik. Ez volt az egyik, az, az az volt, hogy a kiendivel dolgozott, nagyon sokat kapott tőle, de nagyon sokat el is vett az emberektől, például a lelküket. Tehát ez, ez úgy marhasága, hogy van. Én az utóbbi nyolc évet napi szinten a Andy Vajnával töltöttem munka, munka miatt. Mi nem volt közeli barátok, de nagyon azt hiszem, hogy nagyon jól dolgoztunk együtt. Én nagyon kedveltem, valószínűleg ő is engem, bár ezt nagyon ritkán mutattak. Ilyen többször előfordulhat, beszélgető társaim külföldön vannak, türelmüket kérem. Ez a szöveg, ahol a szívem szerint a szívem szerint a szívem szerint a szívem szerint a szívem de a szívem szerint hogy a lelket, lelkekből szerint a nem szerint ez hogy szerint a valami uh, jó főnök volt, én, én nem meg is lepődtem, mert én ismerem kb. 25 éve, és uh, utóbbi 8 éve dolgoztunk együtt, uh, kvázi egymás mellett, és, uh, és tényleg nagyon sokat kapott az ember tőle, főleg szakmailag, de emberileg is. És uh, az sem igaz, melyben a levélben szerepel, hogy, hogy ezt az egész filmalapot a saját, túlságosan is a saját arcára, vagy a saját szemére uh, uh, formáltam, mert egy csomó olyan film született meg, amelyel ő, ha csak rajta múlt volna, nem született volna meg, de épp ez volt az egyik óriási egyik nagyság, amit, amit, amit, amit én egyébként csodáltam, mert nem nagyon találkoztam addig jennel, és aztán én elmúltam, mert negyven, amikor elkezdtünk dolgozni. Jó, egy pillanat, ugye minden megemlékezés félig meddig az emberről, saját magáról szól, aki írja Ebből adódóan, aztán ahány ismerettség, annyi megemlékezés, függetle attól, hogy azért nagyon sok hasonló vonást mutatnak ezek az írások, és több hasonló vonást, mint amennyire különbözőt. Ez ezek az ismerettségek, amelyeknek csak egy részét ismerem, vagy amelynek egy részét fejtettem Ilyen. itt fel a mai műsorban, azokból ezek a pillanatok adódnak. Ezek nagyobb mértékben szólnak, ezek szerint szerinted a szerzőkről, mint Endi Vajnáról? Hát én nem tudom, hogy mennyire szól róluk. Én csak azokat a dolgokról beszélek, amivel, amit, amit saját tapasztalatból egészen százalékon. tudom, hogy nem úgy volt. Tehát én nem, nem felületesen ismertem az Endit, és, és, a, és a, van egy almondás, hogy az ember munkába ismeri meg legjobban a másikat. Hát ez nekem megadatott, és... És hát tényleg egy fantasztikus pasi volt azon kívül, hogy hihetetlen jó szakember volt, és a semmiből nem csak a filmalapot hozta létre, és itt a közpénzek meg egyebekről is szólesen. Azért, ha nincs az Endi, ma például nincs, olyan cégek nincsenek, mint a Magyar Vállalat, tehát a ma film nincsen Magyar Film Laboratórium, és nincsen Magyar Film Ez mind a hármat, az Endi vezetésével a magyar film alap ö, mentette meg, természetesen közpénzekből, de addig is közpénzekből működött, hú, több mint 20 nem tudom hány évig, és mégis a csődszévére jutott 2010-re ezek, ezek a vállalatok. Arról nem beszélve, hogy a producereknek a megmentése 2010-ben, hiszen az előző rendszerben, a Magyar Mozgókép alapítványban ö, egy majdnem mindegyik olyan szerződést írattak alá, hogyha akar filmtámogatást, ami akkor 150 millió forint volt maximum, akkor jelzálogat kellett a házára tegyen, ami egy teljesen, teljesen őrületesen, nevetséges feláborító eljárás volt. És amikor csődbe ment maga a film a Magyar Közmózókép alatt után, akkor a akkor, akkor ezek a producerek kerültek nem kicsi bajba nem a cégek, cégüknek a megszűnéséről lett volna szó, hanem a házukról. És a, a, a Magyar. A, a film alap létrejöttével ezt is, bár ez nem volt benne az eredeti tervben, de hát az Endi másodpercek alatt felismerte, hogy ha most az összes producer vagy a 80%-os tönkre megy, akkor kivel fog filmet csinálni. És, és, és azt egy külön. külön akcióban azt, ezeket mind megmentette. Tehát itt iszonyú sokat köszönhet neki a szakma, ezt úgy érzem, hogy ma már azok is elismerik, akik 2011 teljéken nagyon-nagyon és nagyon vehemesen támadták szakmán belül, és ma már, ma már teljesen világos lett, nem csak az eredmények miatt, de, de egyáltalán, ahogy, ahogy... Én is is, is, is azokra a vitákra, amelyek akkor voltak azok a viták így utólag 7-8 évvel később mennyire bizonyultak, vagy mennyiben bizonyultak alaptalannak, és mennyiben kötődtek azok a viták Magyarországhoz, miközben Endi Vajna olyan volt, mint a feldobott kő, az elején és a végén Magyarországon volt, de a köztes életének nagyobb részét külföldön töltötte. Mi volt ő Magyarországon? Mit tudott, aminek következtében folyamatosan kivívott magának, vagy elért magának ellenségeket, és konfliktusos ember volt, és mi az, ami akkor 7 vagy 8 évvel ezelőtt idegennek tűnt, és ami mai sokaknak idegen, de közben azért olyan sikerek kerültek az útszélére, amilyen sikerei a magyar filmgyártásnak ennyi idő alatt sohasem voltak, soha sohasem lesznek. Hát a legfontosabb azért, hogy Amerikában szocializálódott. Ott nőtt föl, nagyjából, és ott ott kezdett el dolgozni, nem csak a filmiparban, hanem másban is. És ez egy szemlélet, amit én, én nagyon felületesen ismertem uh, addig, mit jelent egy amerikai uh, bizniszmen szemlélet, aminek vannak nagyon-nagyon pozitív és szimpatikus oldalai, is vannak természetesen kevésbé uh, szimpatikus oldalai, de az, hogy ő ezt meg tudta csinálni azzal a hihetetlen, teljesen elmebeteg ami ami a 2011-12-ben volt, az annak köszönhető, hogy, nem, hogy nem, nem, itt, nem itt nőtt föl, tehát hogy ő, ő, ő amerikai szemmel nézte ezt. Emlékszem, hogy, hogy már hogy egyrészt nem voltak megalapozottak a támadások, de, de, de érthetőek voltak, mert ugye én mondtam is az endinek annak idején, hogy itt a magyar szakmában, ami egymást is utáljuk, nem hogy téged, persze, hogy utálnak, hiszen te kívülről jöttél, te, te milliárdos vagy, azért elmondanám, hogy 1988 ban amikor először találkoztam el a filmgyárk udvarán, már akkor, már akkor magángéppel jött, és, uh, és uh, több száz millió dolláros vagyona volt 88-ba, tehát ugye uh, nem, most gazdagodott meg. Az tény, hogy most sem, most sem járt rosszul, de hát ő egy születetizetember volt. És az, hogy meg tudta csinálni ezt a dolgot, éppen az volt, hogy azt mondta, hogy nem kell foglalkozni azzal, amit mondanak, csinálni kell a dolgunkat, és ez egy ilyen tényleg amerikai hozzáállás, és nem ez a... Ez a positive way of life uh, felületes szemlélete, hanem, hanem azt mondta, hogy mi tudunk valamit, és fogjuk bizonyítani, hogy nekünk volt igazunk. És, és egyszerűen a szó minden értelemben lepörget róla mindenféle ilyen támadás, mert csak arra koncentrált, amit csinált. Biztos, hogy belül uh, őt is érzékenyén érintett néhány iszonyú ájas uh, uh, támadás, de, de soha nem, és, ne, és nekünk is mindig elszugerálta, hogy nem kell ezzel foglalkozni, fölül, hogy promóció, beszélnek rólunk, és be fogjuk bizonyítani, hogy nekünk van igazunk. És, és az, hogy például minden tárgyalásban iszonyú viták vagy veszekedésekkel kell, de érvekkel mindig meg lehetett győzni az endi. Értékelődött rájön, meg azt kérdezem tőled, hogy egészen a 2010-es évek elejéig jött ment mármint Amerika és Magyarország között. Igen. Nem sokkal azt megelőzően halt meg, imádott fia, vajon ez, vagy mi játszott közre abban, hogy végleg hazatelepült? Nézd, valóban jött, ment Magyarország és Los Angeles között, de azért ő már 90-es években is filmet csinált itt, mint producer. Ugye, a, az sorban a miniszter félétek, gondolkám, hiszem, 96-as, 97-es film. Volt itt egy a legnagyobb forgalmazott cége volt itt Magyarországon, 89 óta, tehát több, több szág kötötte már Magyarországhoz, magánéletileg is és üzletileg is, mint Amerikához, és mivel hogy majdnem 20 évet élt Magyarországban és a magyar szakmával, ő korábban is mindig azt mondta, hogy ezt azért lehetne jól csinálni és nem úgy, ahogy, ahogy, ahogy csináltuk 2010-ig, és abszolút volt egy olyan becsvágya, Uh, és nagyon-nagyon és hangsúlyos uh, ambíciója, hogy, hogy meg szerette volna mutatni, hogy, hogy ezt a magyar uh, filmes szakmát és a filmipart ezt, uh, ezt, ezt, ezt világszínvonalra lehet tenni, ami, ami, amit megmosolyogtunk sokszor. De 2019. De az... január 21-én 7 óra 54 perckor immáron, múlt időben vagy befejezett múltban elmondhatjuk mi ketten, de inkább te, hogy ez sikerült neki, mert úgy tűnik, hogy igen abszolút sikerült neki. Mit és jelent az, hogy félbehagyta a munkáját, mint mindenki? Tehát attól, mert valaki valamit befejez, mindenféleképpen félbe, hogy valamit, mert a fejében mindenkinek ott van egy terv akkor, amikor érte jön a kaszás. Szóval mit hozott nekünk, mit adott nekünk, és mit vett el a sors azáltal, hogy Endi Vajna feltétlenül szombatról vasárnapra meghalt? Az a félbehagyottság, ami a magyar filmgyártást illeti, ezt hogyan ünnepli, vagy hogyan gyászolja meg? Hát nézd, az ember elveszítette azok, akik együtt vele dolgoztak, elveszített egy, egy nagyon komoly szakembert, egy nagyon komoly mentort, és egy, és egy olyan pasit, aki, akivel most már nem volt semmiféle kételj, hogy, hogy jó úton jár, de ugyanakkor meg meg azt az erőt is kapta, hogy, hogy ezt... Vajon mennyire, hogy ezt van igaza, mennyire van igaza a Simó Györgynek abban, amikor azt írta, hogy építette egy jól működő rendszert a film szakmában, aminek az első perctől kezdve látható gyengéje volt, hogy a személyek köré épült, nem kell hozzá okosnak lenni, hogy lásd, nélküle fenntarthatatlan lesz. Szerintem ez, ez sem igaz. Tehát ez, ez is még egyszer mondom, nem a személyre épült, mert az egész film alapnak a tevékenysége, egy csomó olyan dolgot, és egy nagyon-nagyon nagyon teljesen világos, de vajon mennyire volt ennek az egész épületnek ő a fenntartó pillére, ami nélkül az egész azért nehezen lesz üzemeltethető mostantól? Hát nézd, a ő volt a iniciátor és a létrehozó ennek a dolognak, természetesen egy fő pillér volt. De mondjuk, ha, de ha nem nyolc év telt volna el a... a tehát neki volt egy politikai uh, bizalma, tehát kapott egy, egy nagyon komoly politikai bizalmat, ami nélkül ilyen munkát uh, Európában, nem csak Magyarországon nem lehet uh, vég, véghez inni. Ez a bizalom kitartott, ezt a filmalapot és ezt a Vajna művet uh, a, a kormányzat akarta, és jól akarta, jól voltak, jó voltak, ezt és nem gondolom azt, hogy, hogy bárki annyira hülye lenne a, a kormányban, hogy ezt, amit ők a létre, ezt, ezt... Vajon a szó átvitt kinevelte utódot? Hát nézd, mindjárt az utódai vagyunk már szakmai értelemben, mert, mert mindenki a saját területén, és most megemlítem külön havaságnes vezérigazgatót, hogy nem csak hogy... <tosz> Nem csak, hogy beletanultunk ebbe az egészbe, hogy hogy működik egy ilyen profi, profi filmgyártó vagy filmfinanszírozó cég, de, de, de egyrészt megtanultuk azt, hogy egymásra vagyunk utalva, ezt is az Enditől lehetett megtanulni a Magyarországon azért. Tehát én például soha életem nem töltöttem ennyi időt, de a kevesebbet se, ahol nem volt fúrás, faragás a háttérben, nem kellett. Senki senkire gyanakodni, hogy, hogy bánt, kifúr, szörjelent, stb. Mert az Andy azt ezt nagyon utálta, tehát azt mondta, hogy itt bizalom van. Tehát az Endi tényleg soha nem dicsért, de a ez hogy nem dicsért és nem cseszhet le, az azt jelenti, hogy jól, jól csináltad a munkádat és azt elismerte. És az nagyon fontos volt neki, hogy senki nem kenegethet a másikra semmit, hanem ha hibázunk, akkor azt, azt megtárgyaljuk és vegyünk tovább. És ilyen, ilyen közel aztán Magyarországon nagyon-nagyon ritka. Tehát, ö... Annyiban szerencsés időben ö, volt a halál, a szerencsés aláhúzva és idézőjelben, hogy sokáig vitatták, vagy elvitatták tőle annak a lehetőségét is, hogy az a rendszer, amit ő kitalált, sikeres legyen, és igenis kellett 7-8 év ahhoz, hogy bebizonyosodjon az, hogy nem volt igazuk, hiszen a kezdet-kezdetén hányan róták fel neki azt, hogy mennyi pénz ment el, vagy hogy relatíve milyen kevés, és nem születnek a filmek. Hát Egyi pillanatra, másikra filmek tucatjai jelentek meg, amelyek közben nem voltak tucat filmek, és amelyek visszaigazolták azt a csöndet, amely a rendszer első éveiben volt. Igen, igen. Hát főleg, főleg azért volt ez nagyon bántó, mert a szakmában jöttek ezek a támadások. Tehát 2011 őszén létrejött a cég, és 2012 tavaszán elkezdték harsogni, hogy hol vannak a filmek. Amikor pontosan tudja mindenki, aki a szakmában van, hogy egy film elkészültője, ez minimum két év kell, forgatókönöny, stb. mindennel együtt. És már, már öt hónap múlva verték az asztalt, hogy hol vannak a filmek, hogy hogy megy el a pénz. És az volt a legnehezebb időszak, mert, mert nem, tényleg nem volt szabad belemenni ezek a viccákba túl mélyen, Egyrészt parom sok dolgunk volt, főleg akkor az elején, és ugyanakkor meg azt is, azt is az, az egy nagyon fontos dolog sugárzott belőle, hogy annak ellenére, hogy ilyen viszonylag nyomás volt, például ebben az esetben, hogy egy, ilyen teljesen, hogy mondjam, angol könnyedséggel állt a dolgokhoz, és velünk is ez sugározta, és nagyon jó humora volt, ami mondjuk számomra alap dolog egy, egy embernél és hogy ezeket a dolgokat humorral is könnyedséggel tudta uh, kezelni, és ez abszolút ránk rakadt. Tehát én nagyon meglepődtem magamon, hogy én 45 évesen uh, ennyire fogaikor tudok lenni egy, egy embernek a, a mienségére, mert az ember azt hiszi, hogy akkor már annyira megkeményedik, vagy, vagy kevésbé nyitott, és ő nagyon nyitott volt. Tehát mindent, mindent meg lehetett vele beszélni, rettetes jóknak lehetett vele veszekedni, és nagyon jól, uh, és érvekkel Kivétel nélkül mindig le, meg egy győzni, ha igazad volt, aztán kiderült, hogy még nem volt igazad, akkor meg ő győzött meg. De ez is egy olyan, olyan, olyan hogy mondjam, kultúra, egy olyan vitakultúra volt, amit, amit mi nem ismertünk itt, Hagyján, vagy itt Magyarországon. Tehát ez, ez egy, nagyon, egy nagyon, nagyon nagy pasi, mert hagyott itt minket. Köszönöm szépen. Sajnálom az ja. apropót. Én is. Szóval... Berezki Csabáját hallottak. Probably doesn't know who he is. I got a geriatric band leader in a home in Harlem. I got a guitar player called Tood Sweet. Én a a Jó reggelt lehet? A ma reggeli műsorban eddig Simu György Divinyi Réka és Mihály György írását olvastam föl. Egy röpke e-mailt valakitől, aki ma itt ezügyben szóra érdemes, de ugyanakkor mégis valamit megjelenít abból, ami Magyarországról szól inkább, mint Endi Vajna haláláról. Az utolsó 20 percben Berecki Csabával beszélgettem, most pedig veled fogok, és miután itt az étlapon, a szóátvit vagy a szószoros értelmében vett étlapon főétel, leves, utóétel, egy van, ez pedig Endi Vajna élete és halála, a mai műsora veled folytatott beszélgetéssel véget is ér. A Magyar Nemzeti Film Alap Endi saját halottjának tekinti, így miután te is része vagy a Nemzeti Film Alapnak, így aztán a szóátvit értelmében vagy a szószoros értelmében neked is halottad. Két embert kerestem meg mindössze az ügyben, hogy emlékezzenek meg róla, mert én csak nagyon felszínesen ismertem. A 80-as években találkoztam vele, és legutóbb pedig Berezki Csaba jó voltából beszélgethettem vele nagyon röviden. Két embert kerestem meg Berezki Csabát és téged. Mindketten egyből igen mondtatok, és figyelek. Igen, mi a kérdés? Semmi, nincs kérdés. En Vajna élete is halála. Ez ez van. Hát nem tudom, nem mit mit mondjak. Hát meg, meg vagyunk rendtőzve mindannyian, és uh, nehéz kíméli ezt a ami, ami történt. Um, nem, nem számítottunk rá. Um, Sem senki nem számított rá. Hát mindenki tudta, hogy en meg vannak egészségügyi problémái, de nem ezen a szinten. Um, nehéz most uh, erről beszélni. Hogy ismerkedtek meg? Hogy a a Nemzeti Film Alap része? Én hivatalosan nem vagyok a Nemzeti Film Alap része, én a Döntőbizottság biztos vagyok. Uh, <kül> úgy ismerkedtünk meg, hogy egyszer csak kaptam egy telefont. Uh, Havas aki a Nemzeti Film Alap ezért igazgatója, hogy, hogy ők Endi Vajnával keresnek embereket a, a részben a, a forgatókönyvek megítéléséhez, konzultációra, stb. És hogy rám gondoltak, én nem ismertem se Havas se Endi egyáltalán nem találkoztam velük korábban. És akkor ez valami elment... 2011? Nem, ez 2010, uh -huh. 2010 őse, valamikor 2010 össze, szeptember, október, nem És akkor elmentem hozzájuk, beszélgettünk, és uh, utána meglepően szóval nagyon vegyes élményem volt ez az egész. Nagyon, én, én, hát persze én tudtam Endi Vajnáról, de hát nem találkoztam vele soha, és is nem ismertem őt személyesen. És nagyon jó élmény volt ez a beszélgetés. Jó, rendben van, az elő most azt mondtad, hogy jó, azt meg előző azt, azt mondta, hogy vegyes. Mennyiben volt vegyes? Mert egy olyan világba csöppentem, amit nem ismerek. Tehát, hogy becsöppentem abba a, a, az, az ő, ő világába, és ez nekem nagyon furcsa volt. Milyen szóval... volt az a világ, amiben te belecsöppentél, és amit korábban nem láttál és nem tapasztaltál? Hogy milyen volt? Aha. Um, hát a, a a legelső dolog, ami megfogta a, a figyelmemet, ami azóta most már kifejezetten jobb fogadom az hogy az íróasztala egy, egy, egy, egy um, rulett asztal volt, és uh, <kül> hát erre nem számította, hogy bemelyik az irodába, és egy rulett fog fogok találni, de hát ő ugye már akkor uh, kaszinó tulajdonos volt, és, és uh, szóval mondom, tehát ez az én világomnak furcsa volt. És a tárgyi környezeten és, kívül mennyiben volt tárgyi, vegyes ő maga? Ő maga nem volt, tehát ő maga kifejezetten rokonszáros. Tehát ő maga nem emlékeztetett alatt, a ruletaszt vagy csak részét Ez az. Na igen, az, az Tehát egyáltalán nem. Tehát uh, az első dolog, ami, ami, ami nekem akkor lejött, hogy, hogy szenvedélyesen szereti a filmeket, és, és, és nagyon jól, jól lehet vele filmekről beszélgetni, tehát és ez az, amiről megint nem számítottam, ugye az én fejemben ő egy nagy hollywoodi producer volt, és, és azt nem gondoltam, hogy valakivel ilyen, tehát mert ilyen szenvedély van a filmek, filmek iránt, és ilyen, ilyen Pontos megfigyelései vannak. És aztán utána találkoztunk még többször, ebédeltünk együtt, meg, meg még meglátogattam őket, és akkor is, akkor is rengeteget beszélgettünk filmekről. Kicsit olyan volt, hogy, hogy úgy fölméri, hogy én nekem milyen, a, a, hogy gondolkodom, de hát én is így fölmértem, hogy ő hogy gondolkodik, és azt láttam, hogy, hogy az... Az ő világ az teljesen más világ, mint az én Volt bármi -e bármi világ... előítélet benned, amit le kell győznöd? Persze. Tehát én tudtam, hogy ő, ő, ő nagy, nagy sikerű szórakoztató filmeknek a producere. Tehát ebből nekem ki, kirajzolódott, kirajzolódott egy kép, hogy akkor ő, ő nyilván ő csak a pénz érdekli, meg csak a, a nagy siker, ehhez képest olyan apró-rékos szakmai kérdésekről uh, beszélgettünk, és olyan, olyan szakmai megfigyeléseket mondott, amik, amik engem uh, meggyőztek arról, hogy hát egyrészt arról, hogy, az elő, hogy ezek, ez, a, ez a kép, amit én kialakítottam magamban arról, hogy milyen egy nagy hollywoodi producer ez teljesen hamis, és hogy, uh, és hogy az Andy Vajna pedig uh, uh, kisújjában van a szakma, és a, az a, szem, a filmek iránti szeretet és a szenvedély. Teljesen más világból jött, mint én, tehát az volt a, nekem a nagy tanulság, és a nagy, nagyon érdekes tapasztalat, hogy én ugye a művészfilmek filmek világából jöttem, ő pedig a szórakoztató filmek világából, de amikor szakmáról van szó, akkor ugyanarról beszélünk. Tehát, hogy, hogy amikor arról van szó, hogy melyik filmek, melyik részlete jó, melyik nem jó, Uh, akkor, akkor ugyanarról a dologról beszélünk ott nincs művész vagy szórakoztató jó, hanem... ilyenkor azt szokták mondani hogy valakinek jó az orra és tudom hogy az öndicséret büdös de mégis meg kell kérdezni hogy vajon hogyan esett rá a választásuk nem tudom nem tudom ezt de hogy jól kérdezte. esett így utólag gondolom először, jól esett hát először nagyon, először nagyon meglepet hogy egyáltalán hogy, hogy jutesszük be azt, hogy én uh, egyáltalán honnan tudnak rólam Uh, más felől pedig uh, igen, aztán jó esett. Aztán megmondom, és szintén, hogy jó esett, hogy, hogy nem arról van, hát, hogy, hogy van, van a, a, hogy mondjam, a szakmaiságnak és a, az, a, a, a filmekhez való értésnek egy olyan szintje, ahol, ahol ezek a kulturális különbségek elmosódnak. Ott már nem számít. És hogy ő is, ő is látja azt, hogy, hogy, uh, hogy hiába én olyan filmekkel foglalkozom, amik, amik őt egyáltalán nem érdeklik, és, és egyáltalán nem kötik le, de hogy én erről tudok úgy beszélni vele, hogy, hogy, hogy az megérzi, hogy én, én tényleg értek ehhez, tehát, hogy meg, meg tud bízni bennem. Mennyiben volt ez a struktúra szappan a szónak abban az értelmében, hogy kizárólag a nevéhez fűződött? Ezügyben ma már ellentétes megnyilvánulások voltak, voltak írásban azt mondta, hogy nagyon, Bereczki Csaba azról próbált meggyőzni, hogy közel sem annyira te aki az elmondottak alapján része voltál ennek, értettem, hogy közvetve. Mit gondolsz erről? Uh, arra gondolsz, amit a Simó úr is írt, hogy ezt teljesen a személyhez kötött. Igen, ugyanakkor a Belecki ez... azt mondta, hogy ennél sokkal többet alkotott havaságnes személyében, ha kvázi nem is papíron, de megteremtette az utódját. Én azt gondolom, hogy, hogy egy olyan én azt gondolom, hogy egy olyan intézményt épített föl, egy, ami a, a film alakban, és egy olyan gyártási rendszert hozott létre, ami, ami valóban el tud már takadni az ő Tehát, hogy amelyik, ami, ami működik, mert hogy eddig megmutatta az eredményeit és ezek a, ennek a, az előnyei és ennek a működő hatékonysága, ez azért mindenki számára világos most már. Úgyhogy én inkább Jó, a Berekű Igen, értek, okay. hogy én, én hajlok arra, amit a Csaba mondott, ugye nem hallottam, de amit te tolmácsoltál most, hogy hogy ö, olyan szakértelmet gyűjtött össze, és egy olyan, olyan jól működő szerkezetet hozott létre, amelyik, amelyik tud működni az ő személyes közbenjárása nélkül. Is. Ugye tegnap olyan orgánumok is dicsérték őt, amelyek tegnap előtt még kritizálták nem is kevéssé. Vajon anélkül, hogy az utódlásáról lenne szó, mint ami már Brückner Gergely tollából az indexvezető anyaga, azt kérdezem tőled, hogy az, amit ő alkotott, minek a függvényében folytatódhat, és minek nem, mert amit elmondott Berecki Csaba, ami a többi írásban kevésbé volt jelen, de jelen volt, az az, hogy ő tényleg valami olyasmit tudott abból adódóan, hogy nem itt szocializálódott, ahogy ezt szokták mondani elegánsan, de talán érthetően, amit nem lesz könnyű folytatni, mert egy olyan intaktságot eredményezett, és nem csak intaktságot, hanem vannak az ellenkezőjét is párhuzamosan, amiről te beszéltél, ami ennek a rendszernek az egyik kulcsa volt, ha jól értettem. Tehát az első rész valóban, ez csak ő tudta létrehozni ezt a rendszert, aki nem ebben a világban szocializálódott. Tehát ezt már akkor, amikor, amikor ez az egész elkezdődött 2011 ben már akkor mondtam, és akkor, ugye, akkor is sokat kellett nekem magyarázkodnom, hogy én ebben miért léptem bele, hogy azt mondtam, hogy, hogy, hogy ezt Magyarországról senki nem tudta volt, senki nem tudna létrehozni egy olyan filmgyártórendszert, amiben nem a, a haverok, a, a szakszervezeti szempontok, hanem a filmek minősége számít. A másik, hogy az, hogy ugye mindenki szeretné titkon vagy nem titkon, hogy a filmjét sok ember nézze meg, de hogyha belenézünk a magyar filmkultúrába, akkor nem ez az első szempont. Az első szempont az az, hogy valaki saját magát tudja képviselni és kifejezni. Az Endi Vajna volt az egyetlen, aki, aki ezt hitelesen és, és, és szakszerűen tudta képviselni, hogy egy film, a, a filmek azok visszataláljanak a, a, a nézőkhöz, és tehát ő csak a struktúrán kívülről jöhetett valaki, és, és ő volt az, aki ezt meg tudta csinálni. Most ez már nyolc éve működik, ez a, ez a rendszer, és én azt, azt gondolom, hogy hogy ez elindított egy olyan kultúrát, egy olyan gondolkodási módot, át tudta alakítani, valamennyire, talán a, a, a filmesek, a producerek gondolkodási módját uh, arra felé, hogy, uh, hogy ez, ez talán az ő személye nélkül is, is tud működni így. Azt kérdezem tőled, hogy még élt és avábban dolgozott, amikor. A filmiparon belül, a magyar filmiparon belül azért maradtak olyanok, akik ennek a rendsze, ezen rendszeren kívül akartak alkotni és azért erre volt mód, mert nem fogadták el azt a struktúrát és azt a mechanizmust, amit ő létrehozott. Valójában te, aki ennek része voltál, de tudtad a vádakat, vagy tudtad az ellenérveket. Mi volt az ő fő ellenérvük, amit próbáltatok megszüntetni, de talán abból adódóan, hogy azért csúrancseppent pénz máshonnan is volt, aki meg tudta alkotni a filmét, és volt aki nem, de mi lehetett és mi volt a berzenkedés fő oka? A berzenkedés a az első időben, tehát az első években az volt, hogy majd itt egy olyan filmgyártás fog létrejönni, ami kiírja a művészfilmeket, és majd mindenki rambót fog készíteni, és csak a, a, az ostoba szórakoztató filmek és a, a tömegszórakoztatás fog dominálni a filmgyártásban. Ezt mondták a fő ellenzői Andy Vajnának 2010, 2011, 2012, még 2013 környékén is. Ebből semmi nem valósult meg. Ezt mindenki látja ma már, ez nem, ez, ez nem igaz. hogy okay, hogyan ez nem... váltottak váltott a berzenkedők? A, a, a berzenkedők úgy váltottak váltott, hogy, hogy egyrészt rájöttek erre, a, erre, a, erre az igazságra, tehát rájöttek, hogy ez nem, nem, nem igaz. Utána a berzenkedésnek egy másik oka egyszerűen az ő személye volt, tehát egy csomó ember egyszerűen az ő személyét nem, nem fogadta el, teljesen mindegy, hogy milyen filmeket csinált, egyszerűen a, azt mondták, hogy őt nem nem fogadják el, de ebből már nagyon-nagyon kevés maradt. Nem is mondom, hogy maradt-e egyáltalán, aki, aki, most, aki csak azért nem, nem hajlandó ezt, ezt ebben a rendszerbe filmet csinálni. A harmadik pedig egyszerűen az, hogy minden ilyen elosztó rendszer, minden elosztó vannak, hol uh, kihullanak emberek. Tehát egyszerűen egy csomó ember nem kap lehetőséget filmkészítésre. Uh, aki és ez, teljesen, ez egy teljesen érthető és természetes emberi reakció. Ha valaki, valaki sorozatban elutasítanak, akkor ő azt mondja, hogy itt, itt van egy rossz rendszer, mert hogy ő nem, nem nyugszélhet. Mennyiben volt titka működésének a miniszterelnökkel való kapcsolata, amiről valószínűleg te nem fogsz hosszan beszélni, de egy olyan védőernyőt tudott biztosítani, amely nélkül Magyarországon dolgokat megvalósítani nem könnyű, vagy ha tetszik, nehéz. Hát most mit mondhat? erről. Nem, én soha nem beszélgettem vele a miniszterelnök. De érzékeled e az ernyőt? Hát ez evidens. tehát nem jöhetett volna létre az egész, hogyha neki nincs, nincs ez a ha nincs ez az ernyőt. Fontos, ez hogy az, vajna... az ernyő megmarad, de hát hogy Ennyi ki... vajna kormánybiztos. Ez önmagában mindent elmond, vagy hát kormánybiztos volt, ez mindent elmond erről a dologról. Bizonyos szempontból, tehát egy személy függvénye az, hogy ez a mechanizmus fennmaradhat, miközben ő maga nem filmeszakember. szakember? Ezt nem tudom megmondani, hogy mi lesz a jövő. A jövőről, jövőről nem tudok semmit. De azt mondtad az előbb, mint Bereski Csaba, hogy maga az ernyő, akár becsukható is, vagy ha igen, akkor annak a, a nyelét, azt valamelyik őtök vagy bárki megfoghatná azok közül, akik egyébként... Én azt gondolom, hogy... Tisztán a szakmai szempontokat nézzük. Hát tisztán azt nézzük, hogy ez hogy működik, uh, milyen eredményeket hoz, mennyire hatékony, akkor a válaszom az, hogy igen. Ha hát tisztán a szakmai szempontokat nézzük. Tehát ha valaki racionálisan ránéz a Magyar Nemzeti Film Alap elmúlt 7 évére, és csak azt nézi, hogy milyen eredményeket ért el, milyen tisztán és milyen... Uh, milyen uh, hatékonyan működik, akkor, akkor azt kell, hogy mondja, hogy, hogy az ernyő nélkül is működik tovább. Mennyiben maradt félben, hiszen meg annyi projekt elindult, vagy éppen indul, tehát maga a egy milyen pillanatban érte a nemzeti filmalapot? Hát ez bármelyik pillanat, rossz pillanat Igen. lett volna, úgyhogy mennyiben, mennyiben nélkülözhetetlen az ő személy ebben a mechanizmusban? Hát ugye pont arról azt próbáltam mondani, hogy, hogy nélkülözhetetlen a személye, annyiban, amennyiben az ő szeme, az egy nagyon fontos, tehát az ő tekintete a filmekre egy nagyon fontos tekintet. Nem csak a filmekre, tehát nem csak a filmprojektekre, hanem, hanem, hanem a gyártásra. Tehát, tehát a filmgyártáshoz senki nem értett úgy Magyarországon, mint ő. Ez megdöbbentő volt hallgatni őt, és nézni, ahogy egy másodperc alatt átlát egy, egy bonyolult gyártási szerkezetet, és tudja, hogy hol vannak a veszélyek, mit kell kivédeni, milyen, milyen megoldást kell hozni, és mindenre, mindenre talált megoldást. Ez volt az egyik legfantasztikusabb dolog. Főleg a gyártási ügyekben mindenre talált valamilyen megoldást. Most ez biztos, hogy nagyon-nagyon hiányozni fog, mert én nem, nem ismerek még embert, aki, aki, aki ilyen mértékben, ekkora tapasztalattal, ilyen aggyal uh, át tudná látni, vagy át, igen, át tudná látni a a, a filmek gyártását, ami nem egy, nem egy egyszerű dolog. A leírásból adódóan, az én személyes ismerettségem ehhez kevés, egy távolságtartó hedoristának írják le, ami önmagában önellentmondást, téged pedig jól ismerlek, te egy távolságtartó mérsékelte hedorista, vagy egyáltalán nem, hedonista ember vagy. Milyen volt a ti személyes kapcsolatotok? Jó. Tehát mi nagyon jó személyes kapcsolatban voltunk. Én azt nem mondanom, hogy barátok voltunk, nem jártunk össze, de, de azt hiszem, hogy a kölcsönös tisztelet volt a mi személyes kapcsolatunknak az alapja. Én nagyon tiszteltem őt, és azt láttam, hogy ő is tiszteli azt, amit én, én tudok, és bármikor, bármilyen meglátásom volt, azt ő, ő türelemmel és figyelemmel végighallgatta, és ezek azt hiszem, hogy ezeknek volt, uh, volt hatásuk is a filmalap uh, működésében és, a, és az ő döntéseiben. Tehát uh, én egy nagyon, nagyon jó... Uh, uh, konfliktusmentes munkatársi viszonyba voltam vele. Ami pedig nem könnyű dolog, gondolom sem vele, ismerve téged szintén nem, de hadd kérdezzek valamit, amit csak ebben a pillanatban kérdeztetek, később már indokolatlan lesz. Korábban kérdezhettem volna, de akkor meg beled lett volna összeférhetetlen. Uh, én jól ismerlek téged, vagy relatíven jó, de mindenféleképpen jobban, mint Endi Vajnát. Uh, abban az együttműködésben, amit te leírtál, számra teljesen nyilvánvaló és érthető az, ahogy együttműködtetek, független attól, hogy nem látok bele, hogy, hogy láthatnék bele, amikor nem voltam ott. De annyira ismerlek, hogy személyes érdeklődésed neked is van. Ugyanakkor ismerlek annyira, hogy meg tudod állni. De mégis most meg kell, hogy kérdezzem tőled, hogy mindaz, ami az ő személyével kapcsolatos volt, és ami egyébként maga egy film, tehát ugye most el kell, hogy teljen egy kis időnek, részint a gyásznak, részint másnak, de azt gondolom, hogy valaki, ha megfilmesíteni az ő életét, az nem lenne egy... Tehát ez egy, ez egy filmre való élet, független attól, hogy mindannyiunk élete az, de van, aki érdekesebb, és van, aki kevésbé. Szóval, hogy hogyan tudtad azt megállni, hogy mindazt ne kérdezd meg tőle azon találkozások folyamán, amely nemcsak a bulvár sajtót érdekelte, és amely az ő személyéhez kapcsolódott immanensen... Tehát nem lehet azt mondani, hogy olyan volt, amit hogyha zuhanyozott, lejött róla. És mégis az elmondásod alapján az derült ki, hogy a tikettőtök kapcsolata, ha jól értettem, nagyjából mentes volt a tekintetben, hogy erről beszéltetek volna. Ezt hogyan tudtad megállni? Nem okozott különösebb nehézséget, megmondom őszintén. Nem is érdekelt? Uh... Ismerve téged, ez is egy létező verzió. Érdekel, de nem. Én, én, a, a, a mi kapcsolata a filmek iránti uh, szenvedélyes érdeklődésre épült, és, uh, és ezen, ezen, ezen a szinten maradt, és, uh, és uh, ebben uh, nem, ő, ő soha nem kényszerített senkit arra, se engem, se mást a, ott ebben a, ebbe a környezetben, hogy bármilyen módon ö, érdeklődnie kellett volna, vagy kínosan kellett volna éreznie magát bármilyen más így tekintetében. Amikor mi, mi találkoztunk, akkor csak filmekről volt szó. Ugye ez szó. is ritkaság, uh, ugyanakkor ismerve téged, azt kell, hogy mondjam, hogy te maximális elismerésed, hogy ezek a dolgokról mind leperegtek, hiszen ezek a dolgok nálad, ha jól emlékszem és jól ismerlek téged, azért nem tartoztak feltétlenül a pozitív kategóriába, de ezek szerint mindaz, amit a filmről tudott és amit filmügyben együtt tudtatok alkotni, az messze fölmúlta, messze, messze, messze mindazt, amiről én itt most nem beszélek, csak említek. Ez pontosan fogalmazod. Ez pontosan így van. Messze fölmúlta, tehát az a az a, a filmekkel kapcsolatos munka, korrektsége, szakértelme és tisztasága messze fölmúlott minden más ügyet. És akkor, és akkor ennyi. Ha valaki, valaki ennyire, ennyire ért ahhoz, amit csinál, ennyire szereti azt, amit csinál, akkor, és ennyire jót tesz, és itt, itt van, egy, van egy nagyon fontos szempont, ami, ami um, amit ide be kell hozni, az, hogy, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó tett a magyar film szakmával. Ezt most nem mindenki fog ebben uh, velem egyetérteni, elsősorban azok, akik nem jutottak uh, filmkészítési lehetőséghez, uh, egy, egyszer, kétszer, sokszor ellettek utasítva, ők nyilván nem ezt gondolják. Nyilván nem ezt gondolják azok, akik, akiknek nem a filmek sikere számít, hanem a politikai tartalma akármilyen oldalról. Én megpróbálok ezektől elvonatkoztatni, én azt gondolom, hogy létezik olyan, olyan minőségi szempont, ami ezektől független. És ha ebből a szempontból nézzük, akkor ő nagyon jót tett a magyar film szakmának. Nagyon jót tett. De és, jól értem, uh, akkor személyesen uh, neked is jót tett. Hát személyesen nekem annyiban tett jót, hogy részese hát, lehettem ennek a dolognak. és hát egy hát ilyen, azt csinálhatod, amit szerettél. És azt csinálhattam, amit szerettem, és, és rengeteget tanultam. Tehát azért, még ezt is hozzá kell tennem, hogy, hogy uh, uh, én a a filmkészítésnek ezt a gyakorlati oldalát, ezt én ehhez én sose voltam közel. Tehát, hogy filmekről írtam mindig, meg beszéltem, meg tanítottam, meg, meg együttműködtem filmesekkel, de, de nem ezen a szinten, nem ezen a szinten, ami, a, ami, ami tényleg a gyártási színnek a legmélye és a... a és, és, és, és az a fajta produkciós szemlélet, amit én a, az mdv tanultam, ez engem soha nem közelített meg. Tehát ez, ez hogy mondjam, ez, ez az én ö, életrajzomból hiányzott, az, hogy a filmekhez értsek. Tehát érthet valaki a filmekhez, én, én úgy értettem a filmekhez, hogy ezt nem értettem egyáltalán, és most valamennyire megtanultam ezt. Tehát én ebből a szempontból nagyon sokat köszönhetek ennek. Um, na, de visszatérve, tehát, hogy ő nagyon jót tett a magyar filmszakmának objektíve. tehát hogy Kicsit irigyelek a szónak abban az értelmében, hogy ebbe belenézni biztos érdekes lehetett volna. Nem adódott, és ez teljesen természetes, Ebben a pillanatban pedig csak azt tudom mondani, hogy örültem, hogy hallottalak, és őszintén sajnálom az apropót. Vigyázz magadra! Itt vagy még? Halló, halló. Én is ezt mondom, azt mondtam, hogy sajnálom az apropót. Kicsit irigyellek, hogy ennek a mechanizmusnak nem lehettem korábban része, és csak annyit tudtam mondani, hogy vigyázz magadra, örülök, hogy hallottalak és sajnálom az apropót. Igen, köszönöm szépen. Én is üdvözöllek. Szia. Kovács András Bálintot hallottak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel találkozunk. Ma 2019. január 21-én hétfőn ennyi és nem több, de nem is kevesebb volt a Kejfej Jancsi, amely jelentett az napról, legalábbis azt, amit szerintem tudni kell róla, vagy érdemes. Elérhetőségem döröpont, fialajanos kokat, gmail.com ne felejtsék, kerek egy hét múlva, 167 óra múlva ismét lesz nagyon messzire jött ember, az akvárium klub volt lakájában, Bakács a Filipovval, önökkel és velem, miközben magamra is vonatkoztatom a mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adást. A mai csar elkészítésében a Civil rádió a Jóisten és Csorval Lászlón kívül sokan mások is segítségemre voltak nem feltétlen ebben a sorrendben. Viszonthalásnak. Tíla János Nyolc perc elmúlott fél kilenc Vágy,